Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumid amma ba'd kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan di kajian uh, hadis arba'in al-arba'in an-Nawawiyah Al kita sampai pada hadis yang ke-25. Disampaikan oleh uh, pensara hafizhullah ta'ala Bahasanya Fafihad al-hadisi minal fawaidi Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini Diantaranya adalah keutamaan para sahabat Tuhanullah alaihim Dan betapa mereka antusias dengan kebaikan Dan betapa kuat minat mereka Untuk melakukan amal kebajikan dan betapa besarnya pahala dan, uh, dan antusias yang kuat yang mereka miliki untuk mendapatkan idhamil ajari, pahala yang besar. Walidhalika oleh kerana itu mereka bersedih ketika kehilangan kesempatan untuk beramal yang mampu dilakukan oleh orang-orang kaya. Maka para sahabat yang miskin itu sedih kehilangan kesempatan ya, beramal sebagaimana amalnya orang kaya. Maka hal ini menunjukkan ya, minat kuat ya, para sahabat ya, dengan kebaikan dan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian tidak ada dalam hadis ini hasadnya para sahabat yang miskin dengan orang-orang yang kaya. Namun yang ada dalam hadis ini adalah rohbah, keinginan untuk bersaing bersama sahabat-sahabat yang kaya dalam jalan-jalan kebaikan. Maka di antara hal yang terfuji adalah ghibtah, menginginkan nikmat sebagaimana nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Dan riptah ini satu hal yang terpuji, manakala dalam hal-hal yang terpuji. Dan riptah ini menghasilkan, riptah yang luar biasa, riptah yang besar itu menghasilkan tanafus, persaingan. Dalam bersaing dalam hal-hal yang terpuji dan manfaat. Jadi tanah itu eh, buah dari riptah. Kemudian dalam hadis ini kita jumpai eh, tasabuk berlomba manakah yang paling duluan di antara orang-orang yang beriman. Ini, mana yang paling duluan alal a'mali salihah untuk melakukan amal-amal kebajikan dan bahawasannya saling bersegera Ini, di antara orang-orang e, wa'anna dalika dan bahasa hal tersebut itu bagian dari al-qurubat Nah, amal yang mendekatkan diri kepada Allah dan di bagian dari amal at-tayibah, amal sholah yang seorang itu mendapatkan pahala karenanya. Pelajaran yang lain dari hadis ini, bahasanya sedekah itu tidak terbatas pada sedekah harta. Ada sedekah berkenaan dengan ucapan dan ada sedekah berkenaan dengan perbuatan. Ya, Nabi katakan Tasbih itu sedekah Takbir itu sedekah Tahmid itu sedekah Tahalil itu sedekah Ini berarti sedekah berkenaan dengan ya, Ucapan Amar ma'ruf itu sedekah mungkar itu sedekah Ini berarti uh, masih sedekah dalam berkaitan dengan ucapan ini, Hubungan Suami istri yang halal itu sedekah Ini berarti sedekah berkenaan dengan Al-af'al al, Perbuatan Kemudian fihi as-hadis ini bahasanya sedekah itu musammaha pengertiannya tidaklah terbatas pada hal-hal yang maytadafi al-ihsanu ila akhirin kebaikan yang melebar pada orang lain Namun sedekah kalau itu dengan non-harta boleh jadi termasuk dalam sedekah adalah yang manfaatnya melebar kepada orang lain semacam mengajarkan ilmu dan amar ma'ruf nehi mungkar. Wamin ha' dan di antara sedekah ada yang tidak manfaatnya tidak melebar kepada orang lain semacam bacaan tasbih, tahlil dan lain-lain. Jadi kalau sedekah itu sedekah harta, pasti bentuknya adalah manfaat yang melebar kepada orang lain. Tapi kalau sedekah dalam makna luas, maka ada yang melebar kepada orang lain, contohnya mengajarkan ilmu, contohnya amar ma'ruf nehmukar, dan ada yang tidak melebar kepada orang lain, contohnya bacaan tasbih, bacaan tahlil, dan seterusnya. Kemudian isi hadis ini, bahwasannya sholat sunnah itu pahalanya besar, pahalanya banyak, dan dia adalah amal sholah yang, ini amal sholah bersama, bisa dilakukan oleh orang kaya, bisa dilakukan oleh orang fakir. Kemudian isi hadis ini, bahwasannya harta itu tidaklah tercela dalam semua keadaan. Bahkan di hadis ini kita jumpai, terpujinya harta. Bahkan siapa? ya, Bahkan innal man, sunnya harta, duit yang banyak jika digunakan dalam kebaikan, jika dihabiskan dalam hal yang mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka harta untuk orang tersebut adalah sumber kebaikan. Oleh kerana itu, Allah Jalla wa'ala menyebut harta itu dengan khairan atau kebaikan di dua di dua ayat dalam Al-Quran. Satu di surat Al-Faqarah, Kutiba alaikum idha hadir ahadakumul maut, diwajibkan atas kalian jika kalian hendak meninggal dunia, intaraka khairan. Jika dia meninggalkan khairan, Nah, yeah, kairan di sini nakirah, nakirahnya litakdim menunjukkan besar. Entar kairan jika meninggalkan harta yang banyak alwasia itu maka akan ada kewajiban berwasia. Demikian juga di surat adi al adiyat. Uh, <tuh> Allah menyebut harta dengan khair. <coughs> Lihupil khairi la syadid. Eh, sungguh cintanya dengan harta itu besar. Dengan kosakata yang dipakai dengan diksi khair. Maka fajar almalah, maka Allah jadikan harta dan tarika harta warisan itu minanwail khair bagian dari bentuk-bentuk kebaikan. Kemudian wafih isi hadis ini diantara bentuk sedekah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla adalah tasbih dan takbir. Fainahadil amal maka amal-amal ini Tasbih, takbir dan yang lainnya adalah amal-amal sholah Yang seorang itu mendapatkan pahala karenanya Demikian juga Tahmid dan tahlil Wakat waroda terdapat tentang keutamaan zikir Dan besarnya pahala zikir dan ganjarannya di sisi Allah Azza wa Jalla Al-adidu minan nusus Banyak nas Yang menunjukkan keutamaan zikir Dan di antara amal saleh yang pelakunya itu dinilai bersedekah adalah menafkahi diri sendiri. Menafkahi diri sendiri. Menafkahi diri sendiri itu artinya dia bekerja sehingga punya harta. Harta tersebut dia gunakan untuk kebutuhan makannya si dan pendapatan makannya, minumnya, pakaiannya, ini menafkahi diri sendiri. Yang menafkahi diri sendiri itu termasuk amal kebajikan. Demikian juga ala ahli baitihi. Menafkahi keluarga itu termasuk juga amal kebajikan. Kemudian isi hadis ini keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan bahawasannya Amar Ma'ruf Naimungkar atau Amar Ma'ruf itu bagian dari sedekah. Yang dimaksud dengan Amar Ma'ruf adalah mendorong dan memotivasi untuk melakukan amal-amal soleh. Amal soleh disebut Ma'ruf. Yang makna asalnya secara bahasa artinya sesuatu yang dikenal. <tuh> Lianan nasa sebabnya adalah Lianan nasa yata'arfu nahu. Fimabay Nahom, jadi karena masyarakat itu mengenalinya di antara sama mereka dan amal kebajikan dan amal kebaikan, kanat amal tersebut adalah tayibah wahasana amal yang baik dan yang baik sejak Allah menciptakan mungdu. Allah menciptakan amal itu. Wajah asyarukam dan Syariat datang bita'arifi bihusnil a'mali memperkenalkan apa saja amal-amal kebajikan dan amal-amal keburukan. Jadi amal kebajikan itu disebut ma'ruf ya, karena ya, sudah dikenal oleh orang sebagai satu kebaikan sudah dikenal oleh akal sehat dan fitrah sebagai satu kebaikan meskipun detailnya kita katakan bahasanya ya, ya, ya, amal, ya amal kebaikan itu <tuh> di ya, amal kebaikan itu ada di ya, atas ya, hal yang ma'ruf itu ini ya, ada dua macam ada hal yang ma'ruf sepanjang zaman ada amal kebajikan yang dikenal sebagai satu kebaikan sepanjang zaman ini Maka menolong orang kemudian peduli dengan orang miskin ini mempunyai ibadah dan kasihan dengan orang yang susah menghormati orang lain tahu terima kasih dengan kebaikan orang meminta maaf ketika salah ini semua bisa kita katakan amal kebajikan yang dikenal sebagai satu kebaikan sepanjang zaman Kemudian ada amal kebajikan yang dikenal di satu zaman dan tidak dikenal di zaman yang lain. Itulah rincian syariat yang beda-beda antara satu uh, satu nabi dengan nabi yang lainnya. Kemudian uh, wa'usi ruhuna saya sampaikan secara singkat di sini beberapa syarat amar ma'ruf na'imungkar yang harus ada dalam kegiatan amar ma'ruf nahi mungkah. Yang pertama, orang yang melakukan amar ma'ruf itu harus orang yang berilmu bahwasannya perbuatan yang akan dia perintahkan adalah ma'ruf. Dan berilmu kalau ini adalah, ataukah itu bagian dari kemungkaran, tidak boleh bagi seorang Memerintahkan hal-hal yang dia tidak tahu Hakikat apa yang dia perintahkan Apakah ini ma'ruf ataukah mungkah Demikian juga tidak boleh Memerintahkan hal yang dia tidak ketahui Hukum Allah padanya Menurut hukum Allah ini Amal solek ataukah bukan Tidak tahu Maka kalau tidak tahu maka tidak boleh Dengan semangat diperintahkan Kemudian amar-ma'ur tersebut tidak menyebabkan terjadinya kemungkaran yang lebih besar dibandingkan tidak dilakukannya kebaikan itu. Kemudian nahi mungkar itu tidaklah menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Maka jika satu kemungkaran jika ditegur dan diingatkan itu hilang dan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Maka seorang hamba mestinya dalam kondisi ini Tidak mengingkari kemungkaran tersebut Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman Wala min Janganlah kalian caci berhala-berhala yang Yang mereka sembah selain Allah Ketika dampaknya mereka akan mencaci maki Allah Dengan penuh permusuhan tanpa ilmu ya hanya beliau sampaikan dua kaidah saja ya. Di ya, bahwasanya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya itu semestinya berilmu dan berilmu itu sebelum melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian pasangannya adalah ya, lembut ya, saat melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kalem dan sabar setelah melakukan amar ma'ruf nahi munkar maka sebelumnya adalah membekali diri dengan ilmu saat amar ma'ruf nahi munkar dilakukan maka dengan ke, ke, dengan penuh kelemahan lembutan dan nanti akan banyak orang marah ketika diingatkan dan akan pasti akan ada gangguan gara-gara mengingatkan maka kalem dan sabar setelah melakukan amar ma'ruf na'i mungkar. Kemudian poin yang kedua yang tadi disampaikan, harus mempertimbangkan maslahat dan mafsada. Ketika melakukan amar ma'ruf, jangan sampai amar ma'ruf itu menyebabkan kemungkaran yang lebih besar dibandingkan ditinggalkannya. Ma'ruf tersebut Dan nahi mungkar Tidak boleh menyebabkan kemungkaran yang Lebih besar Kemudian Kandungan yang lain dari hadis ini Annal ityanal insani Li ahlihi Bahasanya hubungan suami istri Itu satu hal yang berpahala dan berpahala Karena dengan tindakan tersebut seorang suami menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan istrinya. Kemudian isi hadis ini para sahabat Ritwanullah alaihim, meskipun mereka adalah orang-orang yang istimewa orang-orang yang mulia mereka tidak sungkan untuk bertanya hal-hal yang masalah-masalah yang membingungkan mereka oleh karena itu mereka mengatakan Wai Rasulullah Apakah ketika salah satu kami Menyalurkan syahwatnya Dia mendapatkan pahala? Kemudian Wafihi Wafil hadisi isi hadis ini Pasti pertanyaan sahabat semacam ini Tidak bisa dipahami dan disimpulkan Kalau mereka menentang Nabi Namun yang diinginkan adalah mengetahui hakikat hukum syar'i yang sebenarnya. Kemudian wafihhi isi hadis ini adalah disyari'atkannya memberikan jawaban terhadap subhat yang dibawakan oleh sebagian orang terhadap hukum-hukum syariat. meluruskan pemahaman Sebagaimana Nabi meluruskan pemahaman para sahabat Tentang masalah hubungan suami istri Kemudian Dalam hadis ini terdapat Husni ta'limin Nabi SAW Ashabahu Bagusnya cara Nabi Mengajari para sahabat Di antaranya adalah menerima dialog dan tanya jawab Wafihi isi hadis ini adalah Meyakinkan orang lain terhadap hukum syariat yang ada dan menjelaskan hubungannya dan menjelaskan ma yatatab alaihimnal athar wal fawaid dampak dan manfaat yang menjadi buah dari hal itu sudah dari sisi uh, ilmu usul fiqih hadis menjadikan dalil disyariatkannya satu jenis analah atau kias yang disebut dengan kias akes, Kias kebalikan. Nabi mengkiaskan. Menyalurkan sahwat dalam hal yang halal. Dan itu berhak untuk mendapatkan pahala. Dikiaskan dengan menyalurkannya dalam hal yang haram. Yang menyebabkan berhak untuk mendapatkan dosa. Hal semacam ini. Yukalulahu. Yukalulahu itu terjemahnya disebut. Menurut para ulama usul fikih dengan sebutan kiyas aks. Dan majitas para ulama berpendapat bahasanya seorang hamba. Tidaklah berhak untuk mendapatkan pahala. Dengan semata-mata melakukan hal ini tanpa ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah azza SWT. Dan niat untuk mendapatkan ganjaran. Menimbang sabda Nabi SAW. Innamal a'malu bin niat. Wa innamalikulim beriman na'wah maka melakukan hal-hal yang mubah semacam ini hubungan suami-istri itu e, menurut jumlah ulama baru berpahala manakala diiring dengan niat dan diantara hal yang menyelisihi diantara yang menyelisihi jumlah ulama dalam masalah ini adalah Syed Ibn Thaymin di Sarah Arba'in belia kalau beliau perpandangan bahasanya hubungan suami-istri itu tanpa niat tanpa pasang niat-niat tertentu sudah berpahala. Kemudian hadis yang ke-26, qala al-musannif rahimallahu taala, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhul an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang manusia itu wajib disedekahi di setiap harinya selama matahari itu terbit Berlaku adil di antara dua orang itu sedekah. Namun sedekah di sini, sedekah dalam makna yang luas. Berlaku adil di antara dua orang adalah sedekah. Membantu seseorang berkenaan dengan kendaraannya. Contohnya, tahmiluhu alihah. Ini. Ini. Membuat dia bisa menunggangi hewan kendaraannya. Atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas hewan tunggangannya. Itu semua sedekah. Bahkan wal kalimatut tayyibatuh. Soda kotun. Tutur kata yang baik. Pandai. Luas. Supel dalam berbicara. Supel dalam pergaulan. Dan enak dijak ngobrol. Itu sedekah. karena Itu bagian dari wal kalimatut tayyibatuh. Perkataan yang baik itu sedekah. Dan di antara, di antara bentuk perkataan yang baik adalah ini nanti akan tercermin dalam supel dalam bergaul, enak dijak ngobrol, itu bagian dari Al-Kalimatut Taibah. Itu sedekah. Dan setiap langkah yang di setiap langkah Jalan kaki menuju solat, yaitu menuju masjid untuk solat adalah sedekah. Waktu ada anitariq dan menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga sedekah. Diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Kulu sulama ini artinya sulama artinya mifsal, yaitu ruas tulang. Ada yang mengatakan tulang. Fafil hadisi minal Fawaid. Kandungan hadis ini. Setiap. Anu uh, yajibu alal insan. Setiap manusia punya kewajiban bersedekah setiap harinya. Sejumlah sedekah. Yang itu yuazis setara. Dengan ruas tulang. Atau jumlah tulang yang dia miliki. Ini diambil dari. Kulusulama minan nasi. Alaihi sadaqotun kullayau mintatlu'u fihi syamsu. Terdapat dalam hadis yang lain, bahasanya jumlah tulang itu 360 ruas tulang. Oleh karena itu bisa disimpulkan, menjadi kewajiban manusia untuk bersedekah setiap harinya dengan kadar ini, dengan bilangan kadar ini, yaitu 360 sedekah. Kemudian isi hadis ini, keutamaan adil. Karena Nabi SAW fasala merinci atau menjelaskan amal-amal yang nilainya sedekah. Wayastuku sehingga tepat alihah untuk amal-amal tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan hadis ini. Dan amal pertama kali yang Nabi sebutkan adalah memberikan putusan yang adil di antara dua orang itu sedekah. yakni dan yang dimaksudkan artinya Anda memberikan putusan di antara dua orang dan putusan itu putusan yang adil baik itu ala jihadil hukmi wal qadha, putusan dalam bentuk hukum dan uh, qadha, putusan pengadilan. Kalau orang posisinya sebagai kodi, atau kalau posisinya bukan kodi, berarti apa? Jadi penengah. Maka berarti, ya, berarti dalam bentuk mendamaikan. Tapi mendamaikan yang imbang, tidak berat sebelah. Kalau alajatil hukmi wal qada'ah, ini formal, legal formal. Kalau ala jihati sulah ini berarti jadi penengah. Jadi penengah tidak di ruang pengadilan. Ini, namun Ada orang ribut, tengkar, kemudian kita damaikan. Maka kita katakan pada A, A anda punya keharusan demikian-demikian, B kamu demikian-demikian. Dan itu adil. Dan tidak ada adil tanpa ilmu dan tanpa bijaksana. Ya, maka itu satu hal yang nilainya sedekah. Dan terdapat dalam syariat motivasi fil hukmi untuk menetapkan putusan dan memotivasi untuk fisullah, untuk damai. Untuk mewujudkan damai, Nabi SAW menyampaikan Iza haqamal hakimu. Jika hakim memutuskan dan beristihad kemudian benar untuknya dua pahala. Jika memutuskan dan beris sebelum memutuskan dan clear untuknya satu pahala dan Allah Jalla wa berfirman nah kali ini untuk hakim ini kalau hadisnya untuk hakim sedangkan untuk solah maka Allah Jalla wa berfirman wasulhu khair dan damai itu yang lebih baik Kemudian dalam hadis ini terdapat anjuran untuk membantu orang lain karena amal yang kedua yang Nabi sebutkan yang merupakan amal yang seorang hamba berat untuk mendapatkan pahala karenanya dan satu amal yang dinilai disebut dengan sebutan sedekah adalah membantu orang untuk menaiki hewan tunggangannya. ya. Yeah. Dengan dia boleh jadi merelakan punggungnya untuk jadi pijakan supaya orang ini bisa naik kudanya. Atau mungkin dengan mengambilkan alat bantu, kursi atau apa yang lain. Sehingga bisa jadi pijakan untuk seorang itu bisa menaiki kudanya misalnya. Ya ini artinya jika ada orang yang ingin arah ya, darukubah, Ingin berkendara? Baca al-tahu yar kabu. Baca tahu yar kabu tahu. Dan anda jadikan orang tersebut bisa mengendarai hewan tunggangannya berupa ontanya atau kledainya ataukah kudanya. Maka ini sedekah. Atau mengangkatkan barang di atas kendaraan ini juga sedekah. Faidah rafa, maka jika anda angkat barang bawaannya di, di atas uh, ala dhabatihi hewan tunggangannya, maka dengan melakukan hal ini engkau bersedekah dan terdapat dalam syariat motivasi untuk memberi manfaat pada orang lain. Nabi SAW bersabda Wallah fi awni al-abdi makanal abdu fi auni akhihi Allah itu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Dan Nas dalam masa ini banyak sekali Yang menunjukkan Bahawasannya Allah menolong seorang muslim Saat seorang muslim ini menolong saudaranya Dan ini adalah bagian dari kaidah Al-Jazak Min jinsil Amal Kemudian Nafi, isi hadis ini adalah At-Tarhib adalah motivasi untuk bertutur kata yang baik karena Nabi mengatakan wal kalimat tayyibatusodakah tutur kata yang baik itu sedekah tutur kata yang baik di sini mencakup kotyuro dubihah boleh jadi yang dimaksudkan dengannya adalah pertama atau Mencakup yang pertama, berbagai macam bentuk kalimat zikir. Sebagaimana yang telah disebutkan di hadis sebelumnya. Membaca tasbih, tahlil, takbir, dan tahmid. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan tutur kata yang baik adalah, Alatiya takal mubil insan ma'al akharin. Tutur kata yang dikeluarkan oleh seseorang ketika dia bersama orang lain, maka berdasarkan hal ini, fayda takalamul insan umal akhirin. Jika ada seorang itu berbicara ngobrol dengan orang, hada sahum bikalamin hasanin. Lantas orang tersebut ngobrol dengan perkataan yang bagus. Layinin lembut, Rokikin lembut, Fa'inau yakunu bidalika Ma'juran, Mas'umuthaban, Maka dengan tutur kata yang baik dan lembut tersebut, Dia mendapatkan pahala Dan pahala, Dan di antara uh, Tutur kata yang baik, eh, Maka nanti wujudnya, Kalau orang tutur, tutur katanya baik dengan orang lain, Maka dia akan akan dinilai sebagai orang yang supel, orang yang enak dijak ngobrol, dan oleh karena itu diantara bentuk tutur kata yang baik adalah merespon dan menyambut orang yang mengajaknya berbicara. Kita jumpai di kita jumpai dalam keseharian ada orang yang ketika ditanyai orang dia menjawab, ya, namun dia tidak mau balik nanya, ya, namun dia tidak balik nanya itu tidak enak itu ngobrol sama orang ini ini, kita kok sekayanya jadi polisi interogasi jadinya, karena dia uh, nggak jadi ngobrol, namun jadi polisi interogasi, karena dia tidak mau merespon balik. Kita ajak kenalan siapa namanya mbak ini misalnya sesama perempuan siapa namanya mbak dia kata sebutkan namanya demikian, namun enggak balas tanya kalau dengar namanya siapa, Tapi dia cuma diam saja. Untuk kemudian siapa namanya mas dia jawab nama saya ini, tapi ya sudah diam habis itu tidak kemudian merespon balik. Kalau jedaan namanya siapa Mas kita. Ya, Abis kemudian kita tanya rumahnya di mana Mas? Ya, ya, dia jawab, tapi dia enggak enggak mau enggak mau kemudian merespon balik. Ya, maka orang komentar, wah itu orangnya enggak enak dijak ngobrol. Ya, orangnya enggak enak dijak ngobrol. Kita terus yang nanyain. Ya, kalau enggak ditabuh kata orang jawab, kalau dia cuma bisanya seperti beduk kalau ditabuh bunyi, tapi kalau nggak ditabuh, kalau nggak ditanyain, nggak nggak keluar omongan. Maka ini bukan orang yang bukan orang yang punya kalimat tohiba, bukan punya bukan tipe orang yang punya tutur kata yang baik, orang yang punya tutur kata yang baik yang enak. Adalah ketika dia ditanya, tidak hanya jawab, namun dia menyambut. Ditanya diajak kenalan, ya menerima, uh, menyambut ajakan kenalan. Bentuknya menyambut dengan, ya, dengan balas tanya nama. Ditanya rumah, kemudian balas dengan tanya di, di mana rumahnya, sehingga terjadi obrolan, tidak hanya satu arah sehingga yang terjadi adalah interogasi ini seperti ini sama polisi kan satu arah polisi saja yang nanyain kamu gini gini ne, dengan 100 pertanyaan selama 1 jam ah jadinya interogasi kalau cuma satu arah ne, maka ne, enak dijak ngobrol ne, menyambut ketika dijak ngobrol ne, ne, maka itu termasuk dalam hadis ini wal kalimatut thayyibatu shadaqatan. Setiap kata yang baik itu sedekah. Dan di antara bentuk tutur kata yang baik nih, di antara tutur kata yang tidak baik orang itu ditanya orang terlalu kalimatnya pendek-pendek. Nih pendek-pendek. Pendek kalau jawab pendek-pendek itu Maka menunjukkan dia orang yang tak mau ditanyain, atau dia adalah orang yang marah, orang yang ya orang yang lagi sebel itu jawabnya pendek-pendek. Dia tak mau kemudian, uh, ya ambah ditanya mana rumahnya mas, gitu misalnya, ditanya jogja, nah, Ya tahu kalau rumahnya jogja, tahu kalau orang ini di jogja, Ya tinggalnya ya di jogja, namun dia ngomong sebelah sini. Gitu sini enggak pendek gitu. Kalau cuma jauhnya nya Sleman. Lho ya Sleman Oleh, tuh ya dari Kalasan sampai eh ya, sampai pinggir ujung Kulon, poko, ujung Kali poko, Itu ya Sleman. Maka ya, di antara buka, di antara kalimat di dalam keseharian yang bukan kalimat thayyibah tadi ya, Uh, jawab atau ngomong pendek-pendek seakan-akan dia tidak punya minat untuk ngomong karena lagi sebel, lagi jengkel lagi ini maka wal kalimat tutur kata yang baik itu sedekah, jadi mencakup dua hal yaitu tutur kata dalam pengertian kalimat-kalimat dikir termasuk diantaranya baca Quran, kemudian tutur kata dalam keseharian, dalam interaksi dan komunikasi keseharian. Dan bukan tutur kata yang baik adalah ketika seorang itu menguasai pembicaraan, mendominasi, ngobrol bertiga. Ngobrol berlima itu yang ngomong Cuma satu orang Yang ngomong cuma Satu orang Temannya mau ngomong, baru ngomong dikit Langsung dan di Di respon panjang nah, Nanti ada temannya yang Respon dikit, langsung dan ditimpali Kalimat yang panjang Sehingga ini membuat tidak nyaman Yang lainnya Tidak membuat tidak nyaman yang lain Kok dan lebih jelek lagi Kalau menguasai pembicaraan Itu yang berstatus sebagai tamu nah. ini. Jadi ini orang bertamu Namun Yang banyak ngomong itu malah Tamunya bukan tuan rumahnya ini, Bertamu satu jam Tuan rumahnya Cuma ngomong lima menit Habis itu tamunya yang ngomong gitu. Sampai pamitannya itu bukan kalimat toyibah itu bukan tutur kata yang baik dalam keseharian. Nih. Nih, maka kalau jadi tamu ya jangan mendominasi pembicaraan ya ngobrol bukan mendominasi pembicaraan ngobrol itu ada saling ini, ini berbalas ini nyampaikan satu hal ini kemudian direspon ini nyampaikan satu kemudian direspon balik dan seterusnya. Nah, ya, kemudian mendominasi pembicaraan itu bukan kalimat kalimatut thayyibah. terlebih lagi kalau yang uh, ini, yang kemudian mendominasi itu statusnya tamu. Bahkan meskipun bukan dalam posisi tamu ya, ngobrol biasa, ada orang duduk bareng 3/5 kalau salah satu yang mendominasi pembicaraan terlalu mendominasi pembicaraan padahal mereka ini setara, maka maka ini bukan kalimat tajibah. Kalau tidak setara ya boleh jadi ya. Misalnya ngobrol dengan gurunya ini ada tiga orang murid satu guru ya, kemudian gurunya yang lebih banyak ngomong ya wajar. Tapi kalau orang ini setara satu kedudukan satu level kemudian ada yang mendominasi pembicaraan yang menguasai obrolan maka ini bukan kalimat thayyibah. Maka al-kalimat thayyibah sedekat atau kata yang baik, tutur kata yang menyenangkan. Ini. Itu satu hal yang bernilai sedekah. Jadi dan tutur kata yang lembut dan di antar bentuk kelembutan adalah kelembutan intonasi Maka tidaklah termasuk tutur kata yang baik ngobrol tapi seperti orang teriak-teriak ngobrol tapi intonasinya tinggi sehingga orang orang lain merasa saya itu diteriak-teriak ini Maka bukan kalimat tayyibah. Maka, maka di antara tutur kata yang baik adalah lembut, di antara bentuk lembut adalah intonasi yang rendah. Bukan intonasi yang tinggi. Dan di antara lembut adalah lembut diksi. Karena ada sebagian orang lembut intonasinya namun nyelekit di hati. Bikin sakit hati. Tapi ngomongnya pelan. Ngomongnya pelan, tapi pelannya menusuk sampai ke jantung yang paling dalam. Nih, maka maka di antara lembut adalah lembut pilihan kata. Dan jika tutur kata yang baik dengan orang lain, dengan bahkan dengan orang yang tidak dikenal, Orang yang ketemu di jalan itu sodaqah. Maka tutur kata dengan orang-orang yang punya hubungan khusus dengan kita maka tentu lebih besar pahalanya. Maka tutur kata yang baik seorang istri kepada suaminya suami kepada istrinya itu lebih besar ganjarannya. Tutur kata yang baik seorang anak kepada orang tuanya lebih besar ganjarannya. Jika Seorang itu bertutur kata yang baik sama temannya itu berpahala maka sama orang tuanya lebih besar pahalanya tutur kata satu kakak dengan adiknya adik dengan kakaknya lebih besar ganjarannya. Waktu Allah Jalalawala dan Allah Jalalawala berfirman, Waku'l 'ibadhi yaku'l latihya ahsan. Sampaikan pada hamba-hambaku. Naknya mereka bertutur kata yang lebih baik. Ina sya'atonayan ziru bayinahum sesungguhnya setan itu menimbulkan kudahan di antara mereka. Ina sya'atonakan ale insani aduwa mubinah sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Kemudian isi hadis ini keutamaan mengerjakan solat di masjid setiap langkahnya. Itu sedekah. Wa anal abda bahasa yang seorang itu akan diberi pahala. Ala dhalika karena solat di masjid. Dengan pahala yang besar. Sampai-sampai jalan kakinya ke masjid. Itu terhitung setiap langkah kaki yang dia lakukan. sedekah. Yu biha yang dengannya dia bersyukur. Kepada Allah di hari itu. Karena maka di antara amal soleh dan sedekah. Yang pelakunya berhak untuk mendapatkan pahala adalah langkah-kaki yang dilangkahkan seseorang untuk sholat. Nabi mengatakan, dan terdapat banyak nas, terdapat banyak dalil yang berisi tarif motivasi untuk mengerjakan sholat di masjid. Allah Ta'ala berfirman di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan. Yang dimaksudkan ditinggikan bukan bangunannya, namun artinya dimuliakan. Rizkarudhan disebut fiha di sana namanya Yusabihu bertasbih memuji Allah fiha di masjid buyutin adin Allah tadi itu maksudnya masjid bertasbih memuji Allah fiha di masjid di waktu pagi dan sore siapa? Rijalun para lelaki-lelaki sejati yang latulihim tijarotun yang bisnis itu tidaklah melalaikannya demikian juga jual beli tidak melalaikannya untuk ingat Allah menegakkan salat dan membayar zakat ya khafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar mereka mengkhawatirkan satu hari di hari tersebut jantung itu jantung dan penglihatan itu berpola balik artinya tidak tenang supaya Allah memberikan balasan kepada mereka lebih baik daripada amal yang mereka lakukan dan Allah tambahkan untuk mereka sebagian karunia-Nya. Allah yang zukumayasyā'u bi ghairi hisab. Sungguh Allah memberikan rizki pada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa hitungan. Kemudian isi hadis ini keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan dan bahasanya hal tersebut adalah di antara amal kebajikan yang dengannya seorang itu mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa ala. karena Nabi mengatakan wa tumithul adaa'ani tariqi shadaqah. Tumi itu artinya Tuzilu menghilangkan. Dan ada, itu adalah semua yang menyakiti dan mengganggu orang yang lewat. Baik itu bentuknya batu, kaca, demikian juga kodurot, sampah. Ya, maka buang sampah, maka menyingkirkan gangguan dari jalan, itu sedekah dan cabang iman. Maka di, antara, ye, ye, maka di antara hal yang bertolak belakang dengan iman adalah buang sampah di pinggir jalan. Kemudian bikin bau orang yang lewat. Tidak mau langganan sampah, kemudian pilih sampahnya dibuang ye, di sembarangan tempat, di pinggir jalan, sehingga orang lewat kebauan. Ini satu hal yang bertentangan dengan keimanan, dan karena karena bagian dari sedekah adalah menyingkirkan kotoran sampah, kotoran yang bau dari jalan. Oleh karena itu satu hal yang baik bagi seorang hamba dalam menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu dan mengganggu ini baik di jalan fisik yang dilewati oleh banyak orang fiturukot itu di berbagai macam jalan atau jalan abstrak maka jika ada orang yang menghambat orang lain Fitori Qihim dalam jalan mereka yang abstrak. Fitori Qihim dalam jalan mereka menghalangi dengan Syai'un minal umur satu perkara yang menyakiti mereka. Semacam jalan studi, jalan kerja, jalan bisnis, jalan pekerjaan. Maka seorang hamba itu dinilai berpahala dengan menyingkirkan gangguan-gangguan ini dari saudaranya. Maka, di, maka di antara kemudian, di, maka ketika seorang itu punya kewenangan, punya jabatan, dia memudahkan jalan, nih agar mahasiswa itu studinya lancar, nih. Maka kemudian dimudahkan jalannya, hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang tidak berkaitan dengan, tidak ada kaitannya dengan keilmuan, cuma birokrasi yang kemudian bertele-tele, yang tidak perlu kemudian dipangkas, dihilangkan. Nah, maka ini kata saya saat termasuk sedekah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Di antaranya beliau katakan jalan studi. Ia ya, adanya birokrasi-birokrasi yang ngeruat, ya, birokrasi kemudian hambatan-hambatan yang tidak perlu, ya, kemudian kemudian keberadaan dosen yang cuma senangnya ngerjain yang tidak ada, tidak ada, tidak ada nilai ilmiahnya. Ya, ya, maka kemudian hal-hal ini kemudian dikondisikan supaya Semakin tidak ada maka itu diantara bentuk sedekah. Demikian juga ada jalan amal atau jalan tijarah, jalan bisnis maka kemudian e, birokrasi yang terlalu ruwet dalam perizinan bisnis misalnya itu disingkirkan itu bagian dari sedekah. Wakamata koddam namun sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Kamata koddam ma'ana. La Buddha harus ada niat untuk mendapatkan niat cari pahala. Untuk melakukan amal-amal ini. Dalam rangka supaya seorang hamba mendapatkan ganjaran dan ganjaran. Dan siapa yang melakukannya tanpa niat. Maka tadi kata pendapat jumhur ulama. Yang baru saja dibaca. Kata jumhur ulama tidak ada pahalanya. Kalau untuk ada pahalanya harus ada niat. Menyingkirkan gangguan dari jalan, lewat ada ranting pohon, kemudian berhenti nyingkirkan. Kalau sekedar berhenti nyingkirkan tidak ada pahalanya. Namun jika ada pasang niat, nyingkirkan ranting ini, pasang niat, maka itu satu hal yang berpahala. Nyingkirkan sampah yang bisa, bisa kemudian mencelakakan orang. Karena sampahnya buntuknya kulit pisang atau kulit mangga atau yang lainnya yang bisa mencelakakan orang. Kalau sekedar nyingkirkan, ya, maka tidak ada pahalanya. Tapi kalau pasang niat ada pahalanya. Ya, punya niat, ihtisab. Berharap pahala dari Allah Subhanahu SWT. Berharap pahala dari Allah Subhanahu SWT dengan aktivitas ini. Maka ada pahalanya. Dan dalil hal ini harus ada ikhtisab. ni agar berpahala adalah sabda Nabi saw. Inamal akmalub niyat wa inamalikulimri imanawa. ni sekalah semua orang itu mendapatkan sebagaimana apa yang dia niatkan. Kalau tidak ada niat cari pahala, ya tidak berhak untuk mendapatkan pahala. Dadalil hal ini juga adalah firman Allah azza wajalla la kayrafikatir min najiwa tidak ada kebaikan dalam banyak bisik-bisik mereka kecuali bisik-bisik yang isinya memerintahkan sedekah, memerintahkan kebaikan dan bisik-bisik untuk mendamaikan di antara manusia wa mayyaf al dali kabtiroh amardotilla siapa yang melakukan hal tersebut karena mencari ridha Allah maka kami akan berikan padanya ganjaran yang besar. Maka kita perhatikan. Maka Allah syaratkan pahala yang besar yang didapatkan oleh seorang hamba ketika melakukan hal-hal ini. disyaratkan dia melakukan hal tersebut. Ibtirah amartutillahi. Dalam rangka mencari ganjaran dari Allah SWT. Kalau orang itu berupaya untuk mendamaikan, dua orang yang ribut, saling mendiamkan, namun tidak ada padanya Ibtirah amardotillah berarti yang tidak ada untuknya. Ajaran alimah. Kemudian wahunaka ada duminil a'mal dan ada sejumlah amal. Sejumlah amal sholah yang teranggap sebagai sedekah. Yang seorang hamba mendapatkan pahala karenanya. Di antaranya adalah menunaikan. ...hak orang lain yang menjadi tanggungan dan kewajibannya. Bagaimana dalam hadis hak muslim atas muslim yang lain itu lima. Menjawab salam, membesuk orang yang sakit, mengiringi jenazah ke pemakaman. Mendatangi undangan dan mendoakan orang yang bersin. Kemudian dalam hadis ini terdapat isyarat Sepatutnya seorang hamba untuk mengevaluasi dirinya perkenaan dengan amal-amal aktivitas yang dia kerjakan biha suyang du dia lihat hal ma'ingdahu. apakah apakah apa yang dia lakukan itu sudah setara dengan syukur terhadap nikmat Allah atas dirinya karena hadis ini karena hadis ini di hadis ini qadzaq hadis ini menyebutkan bahasanya Allah telah memberikan nikmat kepada hamba dengan adanya ruas-ruas tulang di badannya. Dan fahadi makinnya adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Yang berhak untuk mendapatkan syukur. Wa minta ma maka dari sana. Lah Buddha tidak boleh tidak. Seorang itu tidaknya, seorang hamba itu memikirkan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Li yu adiyya syukroha. Supaya dia bisa menunaikan dan melaksanakan kewajiban bersyukur. Ya demikian yang kita kaji kesempatan eh, kali ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala wa wa bihamdika asyhadu illa an ila anta astaghfiruka wa atuubu ilaik